А за хвилину, коли він задиханий вертався на подвір'я, Рудько вже вів своїх товаришок на вулицю збирати розсипаний овес. Та це ще нічого. Але уявіть собі муку старого, як чув він серед ночі майже поруч на сідалі молодійний спів свого ворога. Опало листя з дубів. Вранці стало неприємно ходити по землі, що за ніч вкривалася наморозю. Корей знов почали добре годувати». Зі ставка вернулися ситі качки, а гусей давно не ганяли пасти в поле. Вони цілий день сиділи дома і забирали собі, що краще, шматки. Під час сну дошколяв холод. Кури, сидячи на сідалі, настовбуршували пір'я і скидались на великі темні клубки. А справжніх морозів ще, власне, й не було. Одного ранку, коли відкрито курник, його мешканці побачили, що все навкруги окрилось пухкою білою ковдрою. Старі кури побігли до ганку, лишаючи за собою низки дрібних слідів, але молодь, що ніколи не бачила снігу, була страшенно збентежена. Рудько боязку ступав по землі, обтрушуючи після кожного кроку ноги, а Сивий, розігнавшись, спинився посеред двору, з жахом попробував сніг, став на одній нозі і вже не рушився з місця. Курочки просто летіли через подвір'я, бились у вікна, падали і застрягали в снігу. Цей сніг вже не розстав. Хлопці розчислили доріжки, і на них обмежилось поле діяльності курей. Тут товклися і гуси, проходжувався кіт, тільки пес сірко не визнавав ніяких кордонів. Горобці нав'язали приятельські відносини з усіма мешканцями двора, до свиней включно, бо на городі нічого не лишилося, а жити ж якось треба було. Навіть ворони і ті прилітали поритися на смітнику». Зате кілька разів з'являвся вже коршак і одного разу попав просто проти вікон якусь курку. Та вискочили люди і напад не повівся. Перемерзли дві наймолодші курочки, а Рудько одморозив собі найкращий зубець на гребені. Старий півень в своїй злості дійшов до останнього, бігав за Рудьком доріжками, а в курнику заганяв на найвище сідало». І призвів нарешті необачний до того, чого найбільше боявся. Одного дня Рудько став проти нього. Рудько вже кілька разів заступався за курей, коли бувало їх кривдив старий, але завжди приймав за це належну кару. І цього разу Рудько на свої груди прийняв удар розлютованого старого. Але тепер він не побіг геть і враз переповнився шаленою хоробрістю. Йому нічого більше губити Це старий ставить на карту своє панування А він хіба що свої муки Старий на хвилину закам'янів від здивування Потім хижу блиснув очима І кинувся вперед Ніхто не б'ється так завзято, як повстанці Бо знають, що їм нема дороги назад Тому завжди стається, що півень-повстанець Перемагає своїм завзяттям пана-гнобителя Ніхто не заходив у курник. Вони бились цілий день, а ввечері господиня побачила в двох ріжних кутках два скривавлених тіла. Коли вона взяла їх на руки, щоб змити поранені голови, малий рудий півень кинувся на великого сірого. Той зовсім не боронився. Старе тіло не витримало в борні. Не міг витримати ганьби і гордий дух. На другий день він був мертвий. Рудько виборов собі своє щастя, невеличкий півник, що був колись пухкеньким курчатком з двома блакитними латочками на спинці, взяв тепер на себе провід життям рідної громади і показав себе гідним свого становища. Рудько належав до тих півнів лицарів, міцних духом і шляхетних серцем, що сміло підставляють груди кожній небезпеці і останні їдять посипане зерно. Коли сонце почало дужче пригрівати і вода дзюрками побігла зі стріх, а горобці стали знімати невимовний галас, коли в стайні почало чутись куткудахкані курей, що в яслах лишали теплі яєчка, коли нарешті з тих яєчок вилупились маленькі курчатка з блакитними латочками на спинках, Рудько відчув всю повноту свого щастя. Уважний, дбайливий, він, здається, був усюди, допомагав в курсі, що носилася з першим яйцем, знайти відповідніше для цього місце і заспокоював ту, яка вже знеслася –